Eram la mare, peciști atât de grași și atât de triști. Și stau la bar, nebând, fumând, în pielea albă, tatuând durerile și apoi plângând: De ce există? De ce existi? Femeile cu șoldul gol și sufletelul de nemol treceau încet, priveau adânc, aveau poșetă la oblânc și în fiecare mână un sânc, făcut după un triz viol, tocuriojate la pantofi, sâni mari ce-ar fi plăcut la grofi, tăceam, priveam. Fără un cuvânt, cât de ciudat că ești, că sunt în piept cu același ce of și tot mai tragic surâdeam. Și stam la bară, nu beam, fumam, țigări străine lungi, subțiri, o preventorii amintiri, de ce mă mir, de ce te mir.